Megtehetik el végre ez is az övék 400 milliárdos Mészáros Strómanon keresztül már az csillagos kastélyszálló is az övéki jó néhány éve, mint oly sok minden erre felé a zemplénben. Szőlők, földek, kastelyok, cégek, komplet utcák, falvak, városok és emberek, cselédek, szolgák, csicskák. Mi, ti.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 a földön, aki azt gondolja ezek a sztorik nem szivárognak ki, hogy mindent meg lehet csinálni, úgy sem elég elpofázni, tudja, hogy repül. Nincs itt munka más.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 4890999 nulla és nulla Keresem a szót, keresem a hangot Ó, Tudom elmondva máskip, hogy minden Vélek nem értezt engem majd meg Keresem a szót, keresem a hangot Keresem a szót, keresem a hangot Nézd, én már lassan kérem, nem hiszem senkinek Végis mindinkább érzem, hogy szükségem van nagyon rád, rád, rád, Ó, nagyon rád, rád, rád, Senki nem akar segíteni nekem? Ó, oh, én még nem tudom, mi az, mit érzek. Fantom fájdalmaim vannak, valami olyasmit tartok, értelmes aminek van értelme, mert ha igen, akkor mondják meg, hogy mi az értelme, mit látok rosszul. Oh, hát 0614890999 és 06 -1 -1 -1. Figyelek, ha van mire. Zsankén nem hiszek senkinek mégis megkérlek nem menj el, ne Egy kicsit vár Vár, vár Egy kicsit vár Vár, vár, vár Türelmesen oh, Én még nem tudom Hogy fogjak vissza Én még nem tudom Hogy kezdjem el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 volt az életem Én úgy emlékezem Virágzott a tér Amikor én még kisrác voltam Szűk utcát oldalán Bérházak utvarán Lehet, hogy ma a műsorom szempontjából bután fogok meghalni, mert az ég együtt a világán, senki nem fog nekem mondani semmit Lá-lá-lá-lá, kicsit féltem én, Amikor én még kisrác voltam, elvisznek visz meg engem, ember, Akkor még bámoltam a felem Jó reggelt! Üdvözlöm, Fialó úr! Tehát, a, amit felolvasott, az a kapcsolatosan nekem.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 Hát itt tényleg Magyarországon sok mindent tapasztaltam. Magam is, olvastam is. Nyilván most konkrétumokat nem fog tudni mondani. Mennyire uh, hiányzik önnek a konkrétum? Az adott esetben? Igen. Ugye ott az adott esetben azért ez egy eléggé, eléggé uh, konkrétan leírt helyzet. Tehát Eléggé uh, konkrétan leírt helyzet? Nagyon, közben... nagyon nehéz. Nagyon, persze ilyeneket ki lehet találni nyilván. Tehát ugye a, a fake, fake az működik, minden, minden oldalon, azt mondják. És ennyi? Ennyi. Köszön. Köszönöm. Miért fordultatok a névdalok felé? Én úgy emlékszem, először szinte véletlenül találkoztam, Persze nem ilyen véletlenül, hogy az ember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 0614890999 és 0636771161, arra kérem önöket, hogy ne adjanak magamra. jó sajnos igaz iyet kitalálni sem lehet már hogyan lehetne közvetle hallottam attól aki ott dolgozik, aki ezt átlélt akit így aláztak meg eresem a, a hangot Ó, tudom én mondom van más kifot minden nevet nem érdes engem mondd meg eresem a söt két szemem a hangot.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 Nézd, én már lassan nem hiszek senkinek, mégis megkérlek, Nem menj el, ne, menjen, ne hadd, jel, egy kicsit, vár, vár, vár egy kicsi. Laci, kérek szépen egy tollat, mert az enyémet ott hagytam. Jó reggelt. Jó reggelt. Szerintem ez a történet így nem igaz, és Hogy rossz érzést kezd bennem, hogy én általam, hogyis is mondjam,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 Ennek a bloknak a végén, mert hogy sajnos végé kell, hogy legyen olyan nagyon nagy aktivitás. Nem mutattak, meg szeretném elmondani, hogy gyakorlatilag minden nap ugyanazok telefonálnak, amire előbb-utóbb rá fogok Nem azért, mert nem örülök annak, hogy ők telefonálnak, hanem azért, mert ennél érzékelhetően többen vannak, és másokat is szeretnék hallani. Szakértőket ez ügyben nem fogok meghallgatni, ez nem az a rádió sor. Most pedig arra kérem önöket hogy legyen szívesek, legyenek szívesek elmondani. 0614890999 és 063677161 egy kör egy menet, hogy a történetet önök igaznak, vagy mesének vélik, vagy gondolják, igen, vagy nem. 0614890999 és 063677161 Jóregőt!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 Köszönöm. 0614890999 és 0636771161. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, Iránok. sajnos igaz. Jó reggelt. Jó reggelt, igaz. Köszönöm. Jó reggelt. Nem igaz. Köszönöm. 061 489 és 0636771161. 30 677 igaz! Köszönöm. További telefonokat várnék, és aztán a végén, 10 vagy 11 utána az urat meghallgatom, ha még visszajöv és elnézésre jöttel. Köszöntem tőle. Jó reggat. Jó reggelt, kívánok, nem igaz. Reggelsz, igaz. Köszönöm. 061 099 és 06-3677-1161. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, nem igaz. Köszönöm.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 még tízenet. Jó Nem igaz. Jó reggőt. Köszönöm. Jó, hát akkor ezt befejezve sajnál, hogy az illető nem hívott vissza, de akkor már nem tudtam mit tenni. Jó reggőt. igaz. Listen. Mm -hmm.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 Tegnap a Klubrádió, megbeszéljük, vagy beszéljük meg műsorában, Herceg Zoltánt hívta Földési János azzal a bejegyzésével kapcsolatban, már mint Herceg Zoltánnak, amit Herceg Zoltántal a 24 órája tett közzé, egy hétvégi eseményel kapcsolatban, egy tarcalai kastészállóról volt szó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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 vagy 8-5 arányban, hogy ez nem igaz, tehát 13-an telefonáltak, 8-an azt mondták, hogy nem igaz, 5-en azt mondták, hogy igaz. Nekem az az 5 is sok, akik egész egyszerűen, ahogy a Vitrai mondta, ha erre iszik a vendég, tehát hogy, tehát, hogy ő, ő nekik... Igényük van arra, de nyilvánvalóik azt mondják, hogy rosszul fogalmazok, hiszen hogy lenne igényükre, amikor ez tényleg megtörtént. Ilyen történeted bármikor kitalálhat, bárki, bármikor meg lehet írni, bárkiről föl lehet utána valakit hívni, és fel lehet építen egy olyan légvárat, ami nincs. És én most nem kezdek a fake news-ba, mert nem helyezem el ezt az egészet valami olyan rendszerbe, amely az elmúlt időben megjelent, és amiről sokat lehetett olvasni. Én az emberi hiszékenységre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 Orbán Rájának is van magánélethez magánélethe, magánélethez fűződő joga én, De ez a történet nem, nem az ő magánéletükhöz való jogról szól én Értem, amit mondasz, de az jobb el. és engem nem érdekel az ő magánéletük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 interjúk készülnek, amely villám interjú pótolnának valamit, és számomra ez is nonszensz. Számomra tökéletesen nonszensz, hogy az ország miniszterelnöke, akit senki nem akar lelőni, tekes sorfal mögött megy be egy telekre, miközben a média tényleg jeles képviselői kérdéseket kiabálnak be neki, ő pedig megy tovább,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 Mert, János, ezt már annyiszor megbeszéltük, és én nem értek fel ebben a kérdésben egyáltalán egyet. Tehát, hogy már annyiszor beszélgettünk erről a problémáról, én nem értek fel egyet abban, hogy egy ország miniszternek mindig, mindenkor, mindenki számára De nem kell rende, mindig. rendelkezésre kell állni. És nem értek. és az a egyet, hogy, hogy, hogy az a demokráciának, hogy a sajtószabadságnak a fokmérője lenne, hogy a miniszternek egy ilyen szituációban oda megy a sajtóhoz. Nem megy oda. Ha Ebben meg igazad odamegy, van, de minek kell a tekesek? De ha meg oda megy, ha meg oda megy, akkor. és mondjuk röviden válaszol meg. Elkerülli a választ, akkor meg ez a probléma. Valósabb kell nincs a kérdéseket. Egyáltalán nem értek vele egyet a miniszternek jobban megválasztani. Ebben igazad van, Kine, de, mi, de miért mikor, kell testőröknek a sorfala, mi a sorfala mögött közlekedni? Mi arra, hogy Orbán Viktor védett személy. És te, akkor? Nem tudsz, te nem tudhatod azt, hogy mikor és milyen fenyegetések érik. De ez nem az kérdés. Te nem tudhatod, hogy vannak olyan külföldi erők, akik egyébként a fizikai eszélyeztetésére is törekednek. Ezzel nyilvánvalóan nem lesz tisztában, hogyan én sem, mert én sem látom ezeket a titkos Minden európai vezetőt, aki miniszterelnök, köztességelnök, hasonló módon védenek, és ez teljesen rendben is van így is Vagy Leningrádból, vagy most már Szentpétervárról hazajön egy repülőgépen. De, de, bocsánat, magánemberként ő azt... Elnézést, ott is magánemberként de nem De nem, magánemberként eldöntheti azt, hogy, hogy ő nem magánemberként, ő, ő, ő közszereplőként vett részt a jobboldali értelmiség jelentős rész előtt, és az ország vezetének egy része előtt. Na, ugye a közszereplőként és, és magánemberként másféle védelem te meg, miközben egyébként ki tudja milyen támadás... Bocsánat, bocsánat, neked, meg nekem nem jár védelem. Nem nekem osztagysi képviselőként bizonyos dolgok a törvényből következően megadatnak, nekem nem adatnak meg. Szerintem ez teljesen rendben van, ez minden európai demokrácia, amerikai demokráciában van. Ha minap sétáltam a parlamentnél, és láttam, hogy, hogy civil rendőrök és testőrök sora között, méghozzá amerikai testőrök sora között, akiknek pisztoly van a, a zakójuk alatt, ment be az amerikai nagykövet a parlamentbe. Az amerikai nagykövetet olyan szintű védelem illeti meg Magyarországon, ami itt az izraeli nagykövetet, a brit nagykövetet, mint amilyen a magyar miniszterelnökök, vagy a magyar házelnökök. Én, én gondolom, de nem tudom, hogy a Kronstein egyébként, a repülőgépen ül, akkor is vannak-e testődök kétszer is beszámolt arról a média, hogy a miniszterelnök úr ugyanúgy közlekedett, mint te meg én. De, de a miniszterelnök eldöntheti azt, hogy egyébként ő, amikor elmegy nyaralni, akkor ezzel a védelemmel, ami jár. Ezzel részen élet, nem vitathat. Élet, ne, élet, De, ebben nem élet, ebben nincs közösségével. Én csak azt mondom miért neked, hogy te, jel... miért kell ezen csámcsolódni? Nem, nem tudhatjuk. Maga hozzá. a jelenség. És ráadásul ne haragudni, Magyarországon Magyarország. is vannak fanatikusok, örültek. Én tudom, milyen volt az, amikor a Dunaparton sem egyszerű is képviselő voltam. A Dunaparton és a cikus a politizálásomnak az elején, amikor még csak kevesen ismertek, a Dunaparton sétáltam a gyerekeimmel, Rát, nem rátalmásom előszálláson, ha jól emlékszem nem előszálláson, hogy eséget beszéllek a is Dunaparton na jöttem <gül> a Kisapostagon, a Kisapostagi Dunapart szakaszon sétáltam föl volt hajtva a nadrágom térdig és így sétáltam a víz szélén a gyerekeimmel, és ott egy ember mint egy eszelős beszélt velem, és, kérte, és, és üvöltött, és gyalázta a Fideszt, és is és kértem, hogy legalább a gyerekeimre legyen tekintettel, hogy, hogy itt most sétálok egy vasárnapi napon, szeretnék nyugodtan el a gyerekeimmel és a családommal. E, szerinted erre az volt a relatiő, hogy az hogy elnézést kérek, uram, e, rosszul fel a helyzetet, majd máskor bejelenkezem, van azért fogadó órájára, és ott elmondom, hogy mi a problémám. Nem, hogy ne a jó büres az meg az édesanyámba, Tehát, hogy... És csak az én türelmem, és nyugalmam, és méltósága múlotta az, hogy ott esetben nem lett a dologban tetlegesség. Hát már úgy vannak őrült, eszterűs emberek. tehát hogyha, ha jól ez 10-ben volt, de lehet, hogy 2011-ben, igen, 2011 nyarán, hogyha 2011-ben mi én miközben egyre voltam országi képviselő, kisapostag van a választók, akkori választók közöttem legdélebbi településén, ahol alig voltam ismert ember ilyen inzultusért szerinted, akkor a nem dobálnák, nem menni. Én azt, ennyi, tudom, azt, külülök, tettek, neked azt, azt tudom neked ezt, mondani, hogy tragikomikus az, ami évről évre megismétlődik köcsin és még egy csomó helyen. ez van. kinek a tragikomédiája Ez az ország. De, de, de, de én nem értem, hogy ezen meg miért kell csáncsani. Mindenhol a világon, ahol a politikai vezető valamilyen rendezvényen mennek, ott állnak a médiahiénák, ott állnak kamerák, a fényképezőgépekkel, el akarnak lesni egy pillanatot, el akarnak kapni egy mondatot. Ez, ez is az életnek a része, én nem tudom, miért kell és ez nem egy magyar jelenség, úgy világjelenség. Azt, azt hiszem az a jelensége. Jó, én lehet, hogy túlérzékeny vagyok, te pedig azt gondolom, hogy... Jó, Én, uh, én, én, én csak én a képtelenséget szerettem volna. Érzékelt, hogy ezt de nem érzékelett elmásul személy. Ezen nem érdemes rágodni. Hát azon tényleg valaki rágódik uh, Magyarországon, hogy amikor az izraeli miniszterű egy rendezvényre, hát akkor fegyveres, civil fegyveres öröksorra kíséri gondolkozik valaki azon, hogy túlzott-e ez a védelem, vagy nem, nem túlzott, hogy, hogy van-e van -e, van -e, van -e ekkora valósági, ennek, ennek, ennek, ennek, ennek nem szemben. így van jelentősége, ennek úgy van jelentősége, hogy egy ilyen sorfal mögött hogy tud elmenni a helyszínre a miniszterelnök anélkül, hogy szóban azokkal, akik egyebek közt vagy kizállóak miatta vannak ott. Én szeretnék még egy olyan országban élni a általálló élekben, amikor ilyen sorfalra nem lesz szükség, és ahol egyébként lesz a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 miközben a mozsihisz és az ellenzék, meg azt mondja, vagy az ellenzék egy része, de az emi például nem, vagy legalábbis nem találtam nyomát, ezen nem akad fönn, miközben egyébként jelen pillanatban azt lehet a mozsihisz honlapján látni, hogy azt hiszem, hogy a szeretet otthonra ismét kapott pénzt a, a mozsihisz, és hogy milyen jó, hogy tovább lehet építeni. Tehát egész egyszerűen én valahonnan onnan indultam,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 Egyszerűen, egyszerűen te, teljesen abszurd az egész jelenség. Főleg azért, és én ő akarok beszélni mindenképpen a helyezerrel, meg néhány uh, meghatároz emberrel a mazsi ízből. Egyszerűen ez, ez tényleg a gyűlöletkertésnek az eszköze, amit, uh, amit most elkezdett uh, a Kornis kapcsolatban a mazsi hát, öt 5 évvel ezelőtt, 2014-ben Székesvájváron egész alakos szobradájítottunk Kornis Gyulának. Kövér László adta föl. Én az alkalomra mint a szoborállítás kezdeményező, írtam egy hosszú írást, Kultúra mint erkölcs. Az a címe. Az egész Kornisról, Kornis kultúropotikus tevékenységéről szól. Tessék elolvasni, megjelent a kortásban, fönn van az interneten, Kultúra mint erkölcs. Sőt, megjelent az, hiszem, az utolsó kultúropotikus könyvemben is. Hát ez egy teljesen abszurdok, akkor senki nem szólalt meg. Na, mindenki támogatta a szoborállítást. Székes Fejavári prominens emberek, akik egyébként a, a helyi, helyi zsidó közösségnek meghatározott tagjai e, ott voltak. Tehát én nem is értem, miről van szó. Szóval 2014-ben nem tekintette a mazsisz antiszemitának e, Kornisz Gyurát meg 2019 ben az önkormányzati választási kampány hajdájában fölében, azért, mert neki Vácon, most úgy gondolja, hogy antiszemitának kell nevezni. Hát tényleg, csak csak felolvassak föl, az írásból, az alaptalan várakat történelmi tények cáfolják. Kornis Gyúlán nem, hogy nem volt náci szimpatizáns, de éppen a Gestapo hallgatta ki húzamosan, majd később négy hétre be is börtönözte. Még amikor a német Titkos rendőrség 7 órán keresztül valatta, ő akkor is a német fajtisztasági elméletét cárfolta kihallgatóinak. hallgatóinak. egyetemen erővel lépett fel az anti mint a diákmozgalmakkal szemben, és nyíltan kiállt az általa becsült zsidó emberek mellett. A náci eszmék vagy követővel való szembenállása miatt tüntettek ellene, és Dunába dobással fenyegették. Tényleg, ezt a Rétvár írja egyébként. Ez micsoda a dolog? Hát Korn is nem, hogy antiszemita nem volt, náci barátság volt. Egy, egy kifejezette humanista.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 a kommunisták kizártak a, a második világháború után a Tudományos Akadémiáról, és egyébként rendszerváltozás előtt elvitték a Most idézek más szöveget, mely szerint a zsidóság keletről szabadon beözönölve békésen először elhódította a magyarság anyagi, majd szellemi kultúráját, fajával veleszületett radikalizmusa és utilitarizmusa fél század alatt a magyarság ez szellemét ez, megrontotta. Hát most ne kezdjük el ezt. ezt Na ezt mondom, el. pontosan ez, ezt mondom. Ez, ez, egy, ez, egy, tört, ez egy történelmi megközelítés, Mi? Hát akkor Idézet Jászlószkártól, aki annyira durva dolgokat írt a, a tanásköztársaságról, és a tanásköztársaság zsidó vezetőről, mint senki más, és Jászlószkár azért nem antiszemita, mert a, egyébként a, a, a zsidó volt. Hát ne vicceljünk már, hát ez egy teljesen történelmi dolog, mondjuk az 1800-as évek végéről előszedni próbászkó idézeteket. Pontosan tudjuk, hogy a holokauszt után minden más, Na de nem lehet a mai antiszemitizmusnak e, e, e, a. a, a az el, a, a, a, a, a, a szemben támasztott jogos elvárásrendszerünket. Azt visszameheti De egy dolgot értsél meg, gond, de Laci, egy dolgot értsél meg te, akivel én magánéleti viszonyt, vagy kapcsolatot is ápolottál, szoktunk beszélgetni. Csak azért mondom az emberek számára, hogy nem egy egyszerű riporter és report alany beszélgetésről van szó, de képes vagyok rá, vagy legalábbis megpróbálok képes lenni arra, hogy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 Ez, a ez az e bekezdés, amit te most fölolvastál, az akkor a 1927-es könyvből kimaradt, mert addigra már olyan jelenségek zajlottak Európában, és oly olyannyira főzerősödött Magyarországon az antiszemitizmus, hogy Korni is látta azt, hogy milyen következni hát, lehet. Kicsi Kimaradt akkor honnan van az idézet? Hát az, az hogy Korn, ne haragudjál egy ember, amikor mondjuk a korábbi évtizedeknek az írásait összegzi, jó, és jó, könyvben jó. kiadja,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 Kifejezetten pozit, olyan pozitív szereplői közé tartozik, akik a, a, akiket a mai konzervatizmus joggal tekint a képének. Tehát, ö, könyörgöm, ö, Babicsnak sokkal keményebb, keményebb anti a mondatai voltak az előbb idézett mér. sokkal keményebb anti-szemit mondatai voltak. Kostumányait az egész irodamtörténetből ki lehetne hogy olyan, olyan anti a megnyilvánulásai voltak. De nem mindegy, hogy ezeket mikor, milyen időben mondta, és nyilvánvalóan, hogy ma itt ülne közöttünk, Babi csak egy igazi nagy humanista volt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 Nem is kicsit. Egy olyan korba volt képes elene menni az antiszemitizmusnak, amikor egy két mások az antiszemitizmus jegyében tudta fölfele kapaszkodni és sikeressé válni. Amikor mások abból gazdagodtak, hogy elfogadták a, a, a kirából kifosztott zsíróhonkvitársainknak az üzleteit, lakásait, házait és vagyontárgyait. A, gyalá, a gyalázatos, valóságos antiszemiták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 Csak szeretném visszakapod a szót. Kornis egyike volt azoknak, nincs, nincs nekem valami igazsága, amit keresztül akarok nyomni. Kornis is egyike volt azoknak, akik hittek abban, hogy a magyar oktatási rendszerből és a magyar élet minél több területéről el kell távolítani a zsidó származású vagy zsidó vallás embereket, Kor és a felvállalt és közismert volt, szobrá társadalmi egyeztetés nélkül állították fel az ötletgazda, a döntéshozó és a kivitelező érzéketlen volt mindaz magyarokra, köztük, amíg velünk lévő négyezer holocausztúlérőre és családtagjaira, akik bántónak találják ezt a gesztus és nem az első eset, hogy ezt tapasztaljuk. A Magyarországi Zsidó hitközségek Szövetsége további is a leghatározottabban tiltakozik az arra méltatlan politikusok rehabilitálása miatt. Sajnáljuk, hogy ismét így történt, szomorúak vagyunk. Miről fogsz velük beszélgetni egyébként, hogyha létrejön, miközben semmi közöm nincs hozzá? Arról fogsz beszélgetni, hogy amit az előbb mondtam, hogy az, az élet ennél sokkal összetettebb, és nem ilyen fekete fél a dolog, és nem lehet egyedüli pont az életünkben az, hogy valaki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 azok nagyon nagy hibák követnek. El. Tökéletesen értem, hogy nem tudom, ez, hogy hol volt a, a mazíz akkor, amikor azt a szobrot állították Székesfeiváron, de te is mondod azt, hogy szerinted, illetve azt mondtad, hogy most itt az önkormányzati választások idején mondják ezt, mint hogy egyébként az önkormányzati választások idején egy ilyen mondat, az egy ilyen, nem tudom, mivel kapcsolatos, tehát, hogy, hogy ezt hogy lehetne fölhasználni az önkormányzati választásokon? Hát te mondtad nem én. Most ez mihez jó az önkormányzati választásokon, egy ezt mondta a magiz? Tehát mondunk, egyfolytában... Jó. Ege. Én, én tényleg, tényleg azt gondolom, hogy lehet, lehet értelmesen beszélni dolgokról, és kell arról vitatkoznunk, hogy ne legyen kettős mérce. De tényleg ak akkor, ha, ha, ha, ha Lukás György, az én kedvenc például Lukás György, akárhogy is nézzük, de, a, egy gyilkos volt.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 szobrot nem szabad állítanunk, mert ő ténylegesen gyilkos volt, Kormis Duna nem bukott meg ezzel a szempontból. Tehát, ne legyen már kettős mérce, lehessen már, már összetetemény... Engem a kettős mérccel se zavar, engem egy dolog zavar, hogyha nem lehet a kettős mércéről beszélni, tehát az, hogy beszélni kell, az nem megúszható, nem fogunk tudni zöldágra ágra vergődni, el kell, hogy köszönjek, előbb-utóbb össze kéne, hogy fussunk, Örülök, hogyha hallottalak, és akkor a Közüm jövő héttel folytatjuk. A, a ő ő rádió hallgatónk a kifogásod, a vehemenciát, annak az azt üzenem, hogy Nem, az, az én vehemenciáról az ja, nem, nem, nem, nem, nem, én azt írtam, hogy ez nem eh, egy elkötelezettségi vehemencia, hanem, hanem a téma iránti vehemencia, a megértés iránti vehemencia. Az. Megértettem. Remélem, hogy ő is. Köszönöm. Nem lesznek hírek. hogy őt rövidesen fölhívom. Most száradok. Ha akarnak telefonálni, tegyék. Humboldnak írok egy SMS-t, hogy nincs elfelejtve. Boldog vagyok, hogy a civil rádióban dolgozom. Korábban a rádiókúban is megtehettem azt, felborítottam mindent. Szerintem, hogy az ember ordét, és utána tehát az indulat ott van benne, de nem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 061489099 és 0636771161, Ez most 150 másodpercig szól, én többet nem szólok, hogyha önök telefonálnak, fölveszem, ha nem telefonálnak, föl, ívan Györgyöt. Tiszta! nem <tos> engem a a Desde más oh, mi én... you regret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 Tudom, hogy el? Keresem a szót, keresem a hangot, keresem a szót, keresem a hangot. Ah, én még nem tudom, hogyan fog ossza. Én még nem tudom, hogy, én még nem tudom, hogy el? Keresem a szót, keresem a hangot, keresem a szót, keresem a hangot még nem tudom, Hát egy telefon érkezett Én valamelyest leiggattam, vagy legalábbis arra alkalmassá váltam talán, hogy felhívjam humból a Györgyöt addig amíg őt nem hallják, addig be tud futni még telefon után már nem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 mert az akkori üzeneteik, amelyek a hetedik kerülettel voltak kapcsolatosan torzítva jelentek meg a sajtóban, illetőleg, hogy egyáltalán vannak üzenetek, amelyek meg sehogy se jutnak el, és valamiért, nem tudom a választ, és most nyilvánvalóan nem is fogom megkérdezni, úgy gondolták, hogy a Kejfej Jöncsi erre alkalmas lehet az önkormányzatokkal való együttműködés, és ez egy pikét megjegyzés lesz, Tisztelt 444hu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 filmet, és akkor be van zárva ifvárába valaki, és akkor három évig nem csinál már, csak számolgatja a sarkokat, hogy a hát van. Igazából ezek Mi volt évek... a címszó, ami miatt te ifvárába voltál bezárva? A címszó az volt, hogy ingatlanokkal csalás követte el, döntően ez volt egyébként, aminek a vége az lett, most a végét mondom, hogy Magyarország szinte összes bírósága, ami létezik törvényszéki a kúria jogerősen felmentett, és hát mi ilyenkor, amikor szokás, mindig van. Egy polgármester életében mindig vannak olyanok, amit vagy tévedésből, vagy szándékosan ír alá. Én a rengeteg alájön való között aláírtam olyan papírt, ami, ami az akkori rendeletünk alapján nem volt helyes és nem volt jogszerű, magyarul valaki egy szobával nagyobb lakást kapott, amikor leadta, és kapott egy cserelakást, és ez a rendelet alapján egy szobával kevesebb járt volna. Ilyen szintű dologért voltam elítélve, és azt gondolom, hogy egy akkora önkormányzatban, mint a 72 önkormányzattól naponta 3-400 levelet ír alá a polgármester, ez is beletartozik a felelősségbe. Természetesen a polgármesternek mindig meg kell vizsgálni a akik elé ezeket az iratokat aláírni, én is megbíztam, mint hogy azt gondolom a másik a saját között. szavaiddal légy mondd el, hogy az akkori politikai hangulat hogy alakult úgy, hogy vágy volt arra, hogy Humvalgy rácsok mögött legyen? Hú, ez egy jó kérdés, mert ugye mindenki más feltételez e mögött. Én azt gondolom, Hanyat hogy... Hanyat 2000. Hát ugye 2010 politikai hangulat. Mindenki emlékszik arra,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 Magyarul, hogy ez az igény, ez már korábban megfogalmazódott. Mi alapján? Hát mi alapján? Beleért, hogy rossz a kérdés, hiszen egyfelől megfogalmazódott, másfelől pedig megvolt-e a jogalapja. Azért az, -e az, az meg, hogy valakik számára igény volt ez,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 akkor már nagyon nehéz kihámozni a valóságot, hogy mi történhetett akkor. És ha az ember azzal foglalkozik egy ilyen esetben, ha valaki olyan a hallgatók közül, aki már járt hasonlóan, akkor az rengeteg idejét lefoglalná, hogy megpróbálja megtalálni, hogy miért volt. Ehelyett inkább szerintem én is elkezdtem építeni a jövőmet. Ugye, amikor én kiszabadultam, és most 2011-nél járunk,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 egy alapvető hívát követtek el az ügyészek, amikor párhuzamosan ugyanaz a személyek, ugyanott, ugyanabban az ügyészségben, egy szobában, lalében egy másik ügyet kezdtek el, ahogy, hogy egyben csinálták volna, ahogy a törvény szerint kell. És amikor én befejeztem gyakorlatilag a, a büntetőügyeimet, én azonnal elkezdtem egyébként egy új pályára állni, tanulni kezdtem, 2014-ben elkezdtem a jogi egyetemet, ez egy harmadik. Anyagi helyzeteddel foglalkoztak. Onnak a hátterében mi állt? A drága autóknak nagyon... És köszönöm, megkérdezted, mert ezt minden formában megpróbálom elmondani. A Garai Téren, a minus negyedik szinten van egy múzeum, ahol mindenki leteszi a régi autóit, egy kedvezményes béleti díjet. Nekem egy darab autóm nem volt ott. Lement a bliknek egy szemfüles, annak egy a bliknek volt egy olyan 10.000 forintért azt hiszem szemfüles fotós beküldhetett egy képet. Aztán valaki ismeretlen lement, lefotózott ott, mint tíz autót, és azt mondta: Ezek a honva az autó. A Blit megjelentette, majd mindenki átvette. Én természetesen az előzetes letartóztatásban nem tudtam ezzel ellen védekezni, hiszen a, a, az ügyészség abban az időben ö, olyan szigorú korlátozást csinált, amit egyébként a, még a rablógyilkosoknak sem teljes mértékben korlátozta a karcsartartásomat. Hát magyarul a családommal és a gyerekeimmel sem beszélhetem ebbe az időszakban. Tehát lefotózta a plik között, mette, akkor ez biztos igaz. A repülőgép, az pedig egy üzleti vállalkozás volt, a egy felvett az OTP-től 160 millió forint hitelt, ezért a 160 millió forintért megvett egy repülőgépet, és elkezdett légi szállítmányozással foglalkozni. Nem hunvaznak a repülőgépe volt, nem hunvaznak a pénze volt, ez egy hitel volt egységnél. Jól tette de azt, hogy a polgármesterségeddel párhuzamosan ilyen üzleti tevékenységbe vágtal? Uh, teljesen tudatosan vártam be, hiszen biztos voltam abban, hogy egyszer a politikai jövő véget ér, okay. és az ember nem politikából akart megélni, abból nem is lehet megélni, hanem olyan normális polgári uh, Van-e bármilyen jogi eljárás jelen pillanatban veled szemben?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 védőbeszédek lesznek a jövő héten. De ez a, ez a jellegi helyzet, és semmilyen vonatkozásban nem volt akadálya Sehnyen annak, hogy indulják. Semmilyen, két oknál fogva. Egyrészt azt gondolom, nem fogja tudni az ügyészség megváltoztatni ezt a felmentő ítéletet, mert ugyanaz szedetvedett a, a, a, az az ok, ami miatt meg akarja változtatni, amelyek korábban voltak. Másodszorban pedig ugye ez bármilyen ítélet lenne, hát nem lenne még jó erős. Tehát ez valamikor jövőre talán. Az a hogy György, akivel beszélgetek, valamikor a szocialista pártnak volt tagja, jelen pillanatban pedig a párton kívüli. Hogy alakult az életed az elmúlt Így van. Ö, onnantól kezdve, amikor ö, gyakorlatilag újra pártelnőtt lehettem 2016-ban, akkor a kerületi szervezet egyhangúan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 Satöbbi, satöbbi. Csak hát ahogy a bevezetőbe is volt, az ilyen sorsom egy ilyen filmben élő sors, és a nevem mellé azért rengeteg stigmátokat tettek. Most, amikor az önkormányzati választások kezdődtek, illetve még előtte,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 Szerencsére azért munkát találnom viszonylag gyorsan sikerült onnantól kezdve, hogy lezárult a büntetügyem. Gyakorlatilag a privát szférá, nem gyakorlatilag, a privát szférába dolgozok, ismerősnél, úgyhogy Ennél többet erről nem is akarok mondani, hogy baja legyen. De azt kérdezem tőled, hogy eleve evidens volt lefebb, én nem tudtam, hogy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 nekem van-e akkor a támogatottságom mint bármilyen más párt jelöltnek. És akkor én elkezdtem aláirált zsűjteni, január közepétől május elején, 5000 választottól aláirált a kerületre. Ez egy hány fős kerület? Ez egy 42 es kerület, tehát akik választójoggal rendelkeznek, és általában 35%-t akarok elvenni uh -huh. választani, ami azt jelenti, hogy most az lesz polgármester, aki 6500 embert oda visz.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 Hát valamiért Mert... mégiscsak azt mondták, hogy nem. Mi volt a. Tehát teh alapján... De akkor, e akkor nem arról volt, a az európai parlamenti választás után jött, amikor már azt is megmondták, hogy még képviselőként sem indulhatok úgy hogy a kerületbe. De a lefokozást akkor miért vette tudomásul? Mert akkor még azt mondtam hogy magamban, hogy az, ö, az talán elfogadható számomra, hogy ezért cserébe, ezért az áldozatért cserébe.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 És innentől kezdve uh, jöttek a felbátorodások, nem tudom másképp nevezni, amikor a Momentum körületi elnöke azt mondta, hogy velem semmilyen formában nem uh, lehet Az a Momentum számolni. elnök, aki egyébként korábban veled számolt, mint képviselőjelöltel? Uh, akkor igazából még nem uh, volt erről ilyen mértékben szó. De elnézést, arról volt szó áprilisban, hogy te képviselőjelöltként indulhatsz.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 Emberi méltassága, ez a szó sok mindent elbír. Tehát az ember nagyon sok mindent el tud törni. Ami, ami a becsületében nem gázol. Az ember És ez nem, nem gázol a, a becsületedbe? Az, hogy azt mondja valaki, hogy velem nem akar közösséget. De közben akár... a múltadra gondol, akkor ez mégiscsak egy elvékérdés? kérdés? Vagy igen, egy gyakorlati de, kérdés? De, igen, de el kell fogadnom azt a véleményt, ami azt mondja, hogy.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 29, nem 26 éven keresztül több pártba nem fogok már tartozni. Férjétesz? Én azt nem vissza. Jó, az, még az egy párt maradna. Magyarul, hogy ott azért valami olyan történt, aminek következtében praktikus okokat imáron a hátad mögött tudva nem mész vissza. Nem, nem, nem. Az, hogy a szimpátiádat kibírja, az pedig legyen magánügy. Így van. Oké, okay, rendben van. Milyen hinterlandot kellett teremteni annak érdekében, hogy indulhass?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 és bemegyek ezért a termékért egy boltba, akkor nem a csomaggal azt nézem, hanem magát a terméket. Jó, az emberek zömmel lassan olyan vált, mint én. Van egy konkrét történet, és aztán mindenféle egyéb a jönnek elő, maradjunk ennél a példánál. Te egyszerre indulsz polgármesternek és képviselőnek? Igen.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 a vagy képviselőséged okán feláldoztad a hetedik kerületet a polgármesterségi oltáron? Én ugyan ezt a kérdést leheteszem azoknak, akik egy kevésbé alkalmas és kevésbé esélyes jelöltet indítnak úgy, hogy tudják, hogy nem tud nyerni a jelenlegi fizesztemben. Van 33 nap arra, hogy ezt a jelöltet visszaléptessék, és simán megverem a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 Tudok én is ilyen szépeket mondani. Mit csinálsz akkor, hogyha te képviselő leszel, ők pedig polgármester, akkor majd gratulálsz neki, és azt mondod, hogy tévedtél? Van egy kiváló programunk, és azt gondolom, hogy nem csak egyetlen képviselő a Lokál hanem legalább két emberünk szent. Ja, de azt kérdezem, a... hogy a tévedés kockázatát fenntartod-e a Mitramüllerrel kapcsolatban? A, téved... hát a tévedés kockázata mindenkivel szemben feláll, de én itt én élek a kerülben, és ismerem egyébként az itt embereket a véleményünket. Szerintem kettem biztos, hogy leszünk. Ezt értem, csak azt mondom, hogy egyébként a polgármester személye az ezügyben mennyire központi elem? Csak abban az esetben központi, a többsége van. Ha nincs többsége, akkor bénak az, a többség tud. Magyarul, hogy azt az esetőséget nem vázoltam föl, hogy a vattamány nyer, de maga a közgyűlés ellenzéki lesz. Én azt gondolom, hogy én fogok nyerni, és ellenzéki többség lesz. E, minden más esetben is ellenzéki az. Azt Tehát, kérdezem a, hogy, tőled, hogy bármit el akarsz -e mondani azelőtt, hogy a jövő héten kedden felhívlak valamikor 8 óra után, és imáron a hallgatót is kérdezhetnek, és aktuális ügyekről, programról, egyebekről beszélgetünk majd. Hmm, igazából nem, most nem. Rendben van. Akkor egy hét múlva.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 Székely Gábornak boldog születésnapot kívánok. Én még nem tudom, hogy fogjak hozzá, Én még nem tudom, hogy kezdjem el. 061 Valamint 0630 677 tudom, elmondva másképp, hogy minden, Vélek, nem értesz engem majd meg. Keresem a szót, Keresem a hangot Keresem a szót Keresem a hangot Nézd én már lassan kintem Hiszen senkinek Mégis mindinkább érzem Hogy szükségem van Nagyon rád, rád, rád Ó, nagyon rád, rád, rád, rád. el nekem 105 Érzek? Én már mindenben kételkedem Keresem a szót, keresem a hangot Keresem a szót, keresem a hangot oh, csak légy kicsit, megértök, kérlek mi őszintén segíts nekem Keresem a szót, keresem a hangot 75. A Nézd, én már lassan, kén viszek -e. kicsit, vár, várj, várj, egy kicsit vár, várj, várj, hűremes,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 De te diszertációt például miből írnál, vagy írtál volna? Mi az, amit igenis Semmiből. söbb próbáltak. Egy ideig, amikor még állami voltam, akkor a Káder vezetője, volt ugye ilyen a cégeknél. Az minden évben leütve nem szembes, milyen a szembenézve, azt mondta, hogy akkor nem esetleg, akkor mikor írja meg a disszertációját. És akkor mindig mondtam, hogy hát ugye már dolgokon gondolkodsz. Hát én akkor közgazdás voltam, hát egyébként nemzetközi ügyekkel foglalkoztam, mert nyilván valamit azzal kapcsolatban. De soha nem éreztem semmi ingert erre. Végül is annak az elhagyása és a külpolitikai újságírása való áttérés az milyen lépcsőházban zajlott? Hát az évekig ért nem, Én tulajdonképpen azt hiszem, hogy ma visszagondolok, hát persze ezek ilyen utólagos gondolatok, Hajrá. lépcsőházi gondolatok. Én, én Köszönöm, mert -ból lettem. -ból nem lettem újságíró, mert hát apám még újságíró, egy tudósító volt, én ebben a, ebben a világban nőttem föl, és hát dolgoztam is, tehát én sokszor még együtt négy gyerekedtem neki, e, apró zsebpénzt ugye így szerettem magamnak, és, és aztán, hogy még lettem, az az volt, hogy hát nem akartam azt csinálni, amit apám, tehát mégiscsak hogy néz ki. Egyébként mi, mi nem történt? bánom, mert. mit Mi történt, amikor ott hagytad az állásodat? már a, a államit? Uh -huh. A rádióba kerültem. Én érdem, de, de egyszer csak felébredtél kedden, és azt mondtad, hogy ennyi? Hmm. Igen, igen. Nem igen. volt konfliktus, Há, nem Nem, nem, volt semmi. Ott tartott, és, és lett volna egy ilyen, egy ilyen soft átmenet, tudni, hogy első menetben úgy nézett ki, hogy a, az mt hez kerülnék, ahol akkor kezdték el szervezni a gazdasági rovatot, és ami akkor... Hát valamilyen formában működött, de, de szóval föl akarták javítani, és mondjuk kézenfekvő volt, hogy valaki, aki a, a gazdasági, illetve hát az állami a, állami, én a terfivatalban dolgoztam, onnan jön, hát és mindig is gazdasági kérdésekkel foglalkozó, és akkor már azért nagyon sokat írtam gazdasági témáról. Hát az így nemzetközi elsősorban, tehát úgy kezdődött először fordítottam, azt hiszem a közsgazdasági, nem a társadalmi szemények, már nem tudom.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 mert ö, senki sem akart moszkvai tudósító lenni. <gül> és, ö, és hát ö, ugye akkor ilyen káder tervek voltak, és a főnökség kétségbe esetlen nézte, hogy mégis kimenjen. Mindenki letagadtó koroszul... Ki volt -e A moszkvai... Haho. Itt vagyok. Csak nem hallani. Hol... Halló, igen. Tehát a lényeg az, ki hogy... Ki volt ki Kinek járt le a éppen... Nem tudom, hogy akkor ki volt e... Csák. És akkor te Aztán valami meg... megmentő ember voltál? Nem, hanem úgy távolatilag, tehát kellett a külpöltük, a róla, valaki, aki, aki deklaráltan vállalja, hogy moskvai tudók... Minden átmenet volna. nélkül, tehát úgy kezd... Nem, nem, nem. Nyilván évekig dolgozik ott, de utána ah. majd lesz, mert a, a hmm. rovatban senki nem vállalta. És, és oda kerültem, és... Ez egy mekkora rovat volt, én. csak hogy érzékeltesd az emberek számára, hogy mit jelentett a Magyar hát, Rádió? Hogy... 8-10 ember. 10 az nem, azért az nem kevés. Várjál, ez a 8-10 ember, ez a Magyar Rádió stábja, vagy ez az a stáb, amelyik a világban szanaszét. Ja, igen, tényleg, hát nem, ez az, aki otthon volt, aki kifejezett otthon volt, és csak hát ebből lejött a kis mondjuk, ugye korábban az volt, hogy azért lehet... tudósító gondolkodni, volt? Mert ezt akarom mondani, mert tudósítók visszajöttek, és gyakorlatilag a rádióból lettek pótolva. Okay, hány tudósító volt? Volt? Moszkva volt? Washington? Hát tizen, tizen, tizen, tizen, valahogy. Minden szocialista országban volt, bomba volt, Washington, nem Washington, New Yorkban volt a tudósító. Bocsánat, igen. nagy különbség és, és ennyi. Magyarul nem tíz, hanem annál jóval több. Nem, nem volt. Hát, hát hogyha tíz helyen volt eleve és még itthon is volt, akkor többnek kellett lennie. Ja, úgy az, hogy hány igen. helyen volt tudósító. Igen, érzed, igen, tehát, igen. Nem, igen. Nem, tehát hány, hány tudósítói poszt volt igen. én ebben Igen. Most. Hát hány tudósítói poszt volt? Hát meg kéne néznem a, leg, Körülbelül. a legközelebb fölkészülök rá, Körülbelül. én én olyan tizen... Azért mondom, hát, ha vannak tizenvalahány, és még itthon is vannak, akkor többen voltak a rovatban mint tíz. Ezt, ezt csak ennyit próbáltam mondani. Ja így, hogy aki visszajön, igen, az igen igen, igen, igen, igen. Nem biztos, mert például a Csák az soha nem volt külpont rovad. valahogy máshonnan... Igen, ez egy ilyen furcsa módon működött a Magyar Rádióban. Voltak ilyenek, de mindegy lényeg az, hogy, hogy gyakorlatilag, ö, amikor látták, hogy megjelenek a piacon, mint... mint, mint potenciális újságíró, mint külpolitikai újságíró, akkor gyorsan lecsaptak rám, mert, mert én, én tudtam oroszul, nem is titkoltam, és hajlandó lettem volna kimenni... De könyörgöm, miért kellett volna titkolni? Tehát az akkor éppen itt divatban volt titkolni, hogy valaki tud oroszul? Hát, vagy legalábbis nem tudok olyan jól, hát nem akartak Moszkvába kerülni tudósítónak. Az egy olyan... egy olyan, az olyan gyarmat Nem, ez. ez... A megítélése volt van tőle aki... nagyon hülye? Nézd, valaki valószínűleg az volt benne a. Tudták, hogy egyszer majd a, lesz ízé ö, rendszerváltás, és utána majd ferdén fognak nézni arra, aki moszkvai tudós. Hát nem, nem, hanem, hanem hát egyrészt, egyrészt ugye akkor is mindenki valami nyugati, vagy már, már akkor is mindenki valami nyugati posztra felé kacsingatott. Másrészt ugye megvolt Moszkvának az a rossz, hát hogy is mondjam, csak híre, hogy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 iróniát, a sorok között olvasás lehetőségét. Tehát például le lehet adni egy, egy, egy NDK hivatalos közleményt papofával, de hát ha, ha úgy ágyazod, akkor teljesen világos, hogy, hogy itten miről van szó. És az nem kapot? volt evidens számodra uh, előbb itthon, bár az többé kevésbé nyilvánvaló volt, aztán külföldön már kevésbé, hogy maga az a tevékenység, amit folytatni fogsz, az, az mi mindent ölel föl?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 nem személyes, nem egy hogy ezt egy körzeti orvos vagy. Így van, tehát egyik nap a miniszterelnökkel az interjút, és a másik nap pedig a, a parkolási kérdést járót körül, vagy a, vagy a semle ö, vásárlási tokásokat, és, és ez végül gyakorlatilag beleszállott. Mondom, amikor az első posztom az NDK volt, akkor rájött, ott rájöttem, hogy például hát interjút készíteni nem lehet, mert, mert szerencsétlen interjúpartneremet hozom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 Tehát az ember számban működik, ez az ember? Egyrészt ez a szakmán, hát, és, ez a szakmán és, és olvasok, hát most gyerekkorom óta, ez egy érdekes dolog, gyerekkorom óta, most néztem utána, 12 éves korom óta olvasom a Spiegel. Na most, a Spiegel nagyon sok mindennel foglalkozik, mint, mint egy mint minden rendes nagy lap, és bizonyos szinten gyakorlatilag az egész világról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 ez, ez úgy nálam egybeesik a, a magánérdeklődés. Azt erod el nekem, hogy mennyire válsz orossz Moszkvában és németi, Berlinben. Vagy megmarossz magyarnak? Természetesen. Hát ha abban a kapó Tehát ugye ez, van egy ilyen veszély, amely tudósított fenyegeti. Tehát egy dolog megérteni őket, és más dolog azonos.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 Mert hogy közben az ország maga változik, és hirtelen azt veszed észre, hogy ha bár téged nem hívnak vissza, valami olyan munkára akarnak rábírni, amilyen munkára téged eledetleg nem akartak rábírni, és azt sem biztos, hogy azt el akarod látni. Hát ezért, talál, ezért kell találnom olyan médiumot, amelyik, amelyik...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 Így van, de azért hadd tegyem hozzá, hogy ebben azért beleszólok néha. Nem, tehát, a, az nem volt véletlen, hogy gyűszelbe kerültem. Tehát e, e, e, ebben van valami, volt valami beletúlásom, tehát amikor választási lehetőség van, akkor, akkor nyilván arra gondolok, hogy melyik az a hely, ami munka szempontjából Egyébként hát igen, igazad van.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 Fölmutatni, valamit csinálni, ahol egyáltalán volt valami olyan, ami hasonlított az újsághoz a De Ez véletlenül. Nem tudom, emléksz el ezek szándékos... a fórum, úgynevezett nemzetközi fórumokra. Nem emlékezném, csak azt kérdezem, hogy azt egyébként az a rendszer szándékosan, hagyta így, vagy ez véletlenül Igen. alakult. Nem, hát, ugye, amikor kezdett a rendszer puhulni, és, és, és kezdett. kezdett Gondol, az emberek kezdtek gondolkodni, meg lehetett gondolkodni, meg ezeket a gondolatot ki lehetett mondani, akkor nyilvánvalóan ezeket leg, legkorábban, leginkább, csak a nemzetközi téren lehetett kimondani. ugye a, a, a, Ami mású történik, hát az, az ugye másút van. Itt is volt egy kis distinkció, hogy, hogy, hogy a szocialista országokról mit mondhatok, és, és a nem szocialistákról, de ö, alapjában véve szakmailag nyilvánvalóan itt lehetett, itt Jó, de ezt a szőnyeket miért húzták munkára. ki alulat, ha egyáltalán korábban szőnyek volt, illetve nem alulat, hanem ez alul a szakma alul, mi változott? Az változott, hogy amikor megjelent a belpolitika, akkor egyrészt önmagában is, tehát, hogy mondjam, háttérbe szorult a külpolitika, abból a szempontból. Ha, hát nézed meg a, a, a rendszerváltás körüli lapokat, vagy újságokat, ha néz, ott, ott, ott a legtisztem Én ezt a elhiszem, de ez máshol is így volt egyébként?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 most már tényleg egy nagyon komoly újságírás legyen, akkor egyrészt ugye a, a, a, a nagy tárok, a profik, azok a belpolitikai, meg, meg újságírók, meg, meg mennek, tehát ilyen, ilyen fejek lettek, tehát nem, nem okverjön a szakemberek, hanem a, a profi szórakoztatók most lett még újságírók. Azt értem. És, és, és, és ráadásul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 Oké, okay, rendben van. Akkor, akkor most uh, ugyanez, de mást. Uh, nagyon sokszor esik szó Magyarországról, Magyarország uniós megítéléséről, televíziós, rádiós közvetítések vannak, élőadások. Uh, ugyanakkor uh, vannak uh, számunkra rokonszembes és antipatikus uh, uniós szereplők, márnak annak megfelelően, hogy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 Egyik oldalról sincs igény. Tehát egyrészt nincs igény. Tehát nincs. Te nincs, sosem nincs akartál fogadó, a beszélni, Magyarország megítélésére? Annak, annak sok esélye nem, nem, nem volt. Nézd, én nekem egy kicsit más a, a, a filozófia. Én szerintem a, a, a Junckerből, tehát mindig meg kell találni azt a szintet, akivel érdemes interjút. De régen ilyenek voltak? Voltak, de, de ma már tudom, hogy. hogy én soha nem akartam skalpokat gyűjteni. Például mondok egy példát, az összes lengyel miniszterelnökkel a, a rendszerváltás után 1992-ig mindenkivel többször, meg elnökkel mindenkivel többször beszéltem, interjút csináltam. És, mert akkor olyan idők voltak. Megváltoztak az akkor idők? Még, igen, hát egy normál, egy normál állapotban egy miniszterelnök,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 a Mitter annak, vagy a De annak idején nagyobbak voltak a lehetőségei? Nem, nem. Én pont azt akarom mondani, ez viszonyítom, az nem a Macron, nem a Macron tanácsadója. Tehát azzal érdemes beszélni, aki De a Macron még... tanácsadójával, vagy a Jean-Claude Juncker tanácsadójával te készítettél hosszabb interjút, amit én elmulasztottam. Hmm. Nem, nem, nem, nem. Én erről, én erről, ebbe, ebbe egy kicsit más volt. Tehát mondom, ez egy tömeg, ma már tömegtermelés. Tehát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 akkor tényleg ö, elég kiterjedt kapcsolaton volt az akkor formálódó, hát akkor még ugye én pont a rendszerváltás Nem, azért is kérdezem volt ezt, mert most teljesen ugye, otthon takarítok, mint az állat, és közben rádiót hallgatok, és a színásnak volt a beszélgetése egy borga nevezető emberrel, nem jut eszembe a keresztnev, és rosszat nem akarok mondani, aki az utolsó cseresz nagykövet volt. Szerintem te biztos volt, hogy kiről van szó, barga, nem tudom micsoda. Nem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 Miért nem akar hely. Tagyó. Eltüntél. Hát, én, én úgy értsek, hogy kitüntetek el. Nem, hát jó nézőpont kedvés, igen. Igen. Nem hát... tudni, ríg, kaptam is egy.. egy, egy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 érdekesebb eseményen, mert ugye hát kiadja le először. Emlékszem, a, a, emlékszem arra a FDP, ez a, ez a német, német szabaddemokrata pártnak a berlini, nyugat-berlini konferenciával eldöntötték, hogy átállnak a szociális tehát és de mitől kórhoz a CDU. hoz a, a, Emlékszem, az történt, hogy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 Köszönjük. Nem is Gábor, halottak. Amennyiben igen tartanak rám, akkor hívnak. Amennyiben nem tartanak igényt rám, akkor nem hívnak. Én pedig akkor nagyjából fél tízkor inámba szállok. 06148909999 és 0636771161, holnap 8 óra 4-től Baranyi Krisztina, fél 9-től pedig Déri Tibor áll az önök rendelkezésére. Mind a két beszélgetés pontosabban hogy nem lesz ilyen hosszú, nekem fél 10-re el kell mennem. Magyarul, tehát 8-20, 8:40, 8 8-50-nél nem tartod a holnapi műsor tovább. Vélek, nem érdez, engem, majd nyert. Az első 20-25 perc Varayi Krisztinája, a második 20-25 perc Déli Tiboré, és aztán a jövőjétől ők is hívhatóvá válnak. A holnapi beszélgetések nem lesznek interaktívak. 0614890999 valamint 0636771161 bármilyen témában.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 Keresem a hangom. Nézd, én már lassan kéne Nem üzek senkinek mégis megkérlek Ne menj el, ne hagyj -e. Kicsit vár, vár, vár Egy kicsit vár, vár, vár Türelmesen El. Keresem az utat, keresem a hangot, keresem az keresem a hangot. Oh, még nem tudom, hogy fogjak hosszabb, nem tudom, hogy készen állok. Keresem, keresem az utat, keresem a hangot, keresem a szót, keresem a hangot. 9 9 9 9 7 7 Én még nem tudom, köszönel. 06 egy, négy, nyolc, kilenc, nulla kilenc, kilenc, és 0-3,7 hét egy, egy hat egy.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 1489099 egy 8 9 0 már 9 9 mi? Légy vele vém, 7 1, 1, 6, 1. Szeretek, hogy minden nap, minden nap, minden nap, minden nap, minden nap, tem hogy viss Figyelj, Laci, én hívom a 0636771161-et, és semmi nem világít. ha -ho. Ezt értem, de a 06 36 az itt nem produkál semmit. Most te hívsz? Nem. Jó reggelt. Jó reggelt. Az egy fura telefon, el maga engem elküldött mindenféle éghajlatra, arra 71 számot nem hajlandó beengedni. Én nem. hallom ön maga meg engem. Nem, nem, nem. de semmilyen 30 70-es számot nem mondtam, és azt mondom, hogy nem, nem lehet fölhívni. Most ég... Halló? Nem tudom, megmondták ki -e a spártaiaknak, hogy ismét van kéfe fejön mert ez egy fontos dolog ahhoz, hogy kellő számban legyünk itt. Én szívesen beszélgetek Önökkel, de ha ez a vágy egy irányú, vagy egy oldalú, akkor az ember abból levonja a következtetést, és vissza takarítani. Még 4 és fél perc áll az Önök rendelkezésére, hogy marasztaljanak, ha nem marasztalnak, akkor ennyi volt már a Kejfejancsi. 2019. szeptember 10-én kedden 06148909999 és 0636771161. Nem mondom, hogy megváltottam volna a világot, az első fél órában többet képzeltem annál, mint ami zajlott. sikerült, és ebben most akkor mit mondott? Hát az, hogy ez előbb nem működött ez a lehetőség. Becső. Egy Látta -e? volt láttam. Aha, hát sajnálom, sajnálom. Az elején egész jól indultak, a végén szétestek. Én is sajnálom, de semmilyes, mint nem találtam, amilyet érdemes lett volna beemelni ebbe a mai műsorba. Hát jó, egy mondatot talán megér. Hát akkor az elhangzott. 2-40-től túlt Csaba is a vendégem lesz. Csak elfelejtettem. 40 másodperc to do